Faptele Apostolilor, capitolul 4 și versetul 18. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Apostolii au fost chemați ca să li se comunice hotărârea marilor preoți cu privire la Isus la vestirea Evangheliei sale, adică interzicerea acestei vestiri. Ce altceva ar fi putut să facă apărătorii religiei? Ei n-aveau nevoie de Isus, chiar dacă le-ar fi dat cerul în clipa aceea, căci în cer n-ar mai fi fost puși pe scaune de conducători. Mai bine șef pe pământ decât ființe de rând în cer. Acesta e felul de gândire al șefilor. Cine a intrat în noroi, soarbe noroi, zice un proverb african. Nu adevărul îi interesează pe conducători, ci scaunul lor. Aproape toate descoperirile științifice au fost tăgăduite la început tocmai de oamenii de știință. Aceasta din cauză că ei credeau că știu totul și nu voiau să-și recunoască ignoranța lor în anumite domenii. Cineva spunea, revelarea adevărului este mai folositoare cunoașterii umane decât ascunderea interesată a acestuia. Și după ce i-au chemat, le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. De la și Domnului Isus, nu trebuie să te aștepți la altceva decât la împotrivire. Tu mergi înainte și nu te uita la vorbele sau lucrările lor, ci caută să înveți pe oameni în numele lui Isus, pentru că numai învățătura care izvorăște din el este purtătoare de viață și fericire. Numai despre Isus să nu vorbești, poți vorbi despre filozofie, despre teologia adâncă, despre taine din apocalips, despre știință creștină, despre toate poți vorbi și nu te deranjează diavolul pentru că nici el nu se simte deranjat de aceasta. Când începi să vorbești despre Isus și despre lucrarea lui săvârșită pe cruce, diavolul sare ca ars și mișcă totul în jurul lui ca să oprească pe mărturisitorii. Adevărata învățătură este numai cea în numele Lui Isus, adică cea vie, pentru că El este viață. Învățăturile moarte nu sunt în numele Lui Isus, chiar dacă numele Lui este amintit în cuvinte. A învăța pe oameni în numele Lui Isus înseamnă a învăța felul Lui de a fi. A învăța despre Isus este un lucru, dar a învăța pe oameni în numele Lui Isus, adică în Isus, este cu totul alt lucru. Mare grijă! Versetul 19 Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Apostolii Petru și Ioan n-au primit hotărârea soborului și plin de încredere în Domnul Isus, dau un răspuns îndrăzneț și plin de lumină dumnezeiască. Este unul dintre cele mai frumoase și mai puternice răspunsuri. Mai sunt și alte răspunsuri, dar nici unul nu se ridică la înălțimea acestui răspuns dat într-un sinedriu, unde sunt chemați cei doi apostoli pentru numele Domnului Isus Hristos. Ei, cei judecați, cheamă la judecată pe judecătorii lor. Judecați voi singuri. Un proverb spune, gândiți, judecata este izvorul puterii. Numai omul care gândește liber poate ajunge la adevăr. Un creier leneș este un atelier al diavolului, glăsuiește un proverb arab. Viața are vârsta gândirii omului. Dacă nu gândești, dacă nu judeci, te înșeli, mai întâi pe tine însuți și apoi pe alții. Spune un om al lui Dumnezeu. Nimeni nu poate umbla cu șmecherii în univers și mai ales în universul gândirii fără să o plătească. Alcineva va scria, alegerea adevărului înseamnă observație, iar la observație ajung numai oamenii care gândesc adânc. Greșește puțin cel care gândește mult, greșește mult cel care gândește puțin. Părerea oamenilor oricare ar fi ei trebuie să treacă întâi prin creierul tău. A gândi este o muncă și nu ușoară, dar e o muncă pe care o poate face omul și totdeauna este aducătoare de biruință și de rod. Cea mai lungă așteptare pare a fi întâlnirea cu tine însuți, dar trebuie neapărat lucrul acesta dacă vrei cu adevărat să fii mântuit. Mulți așteaptă în zadar întreaga lor viață pentru că nu vor să gândească. Omul care vrea să judece, să gândească, ajunge la Dumnezeu, la adevărul său și la o stare de dreptate pentru că este izbăvit de robia păcatului. Cel drept nu umblă cu jumătăți de măsură. Adevărat spunea învățatul Titu Maiorescu. El zicea așa, căci ce este nedemn, tot ce e pe jumătate. Adevărul, oricât de puțin favorabil ne-ar fi, trebuie spus cu toată sinceritatea, îndată ce este întemeiat. Judecați voi singuri. Să chem pe oameni la rațiune e cel din tâi pas spre credință. Numai cine primește cu mintea cuvântului Dumnezeu ajunge la credința care duce la mântuire. Marea rătăcire în viața omului vine de aici. Nu vrea să judece singur. Judecă totdeauna prin alții, prin grupul din care face parte, prin religia lui, prin neamul în care s-a născut, prin interesele lui vremelnice și din pricina aceasta nu poate ajunge la adevăr. Dacă vrei să afli adevărul, trebuie să te lepezi de toate și să vii singur în fața lui, Căci așa vei veni și în fața scaunului de judecată și tot așa ești și când vine moartea. Și folosindu-te de darul lui Dumnezeu, de rațiune, primește adevărul. Judecata noastră este dreaptă numai când pornim de la Dumnezeu spre noi, nu de la noi spre Dumnezeu. Când judecăm ce este drept înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor, adică după planul său, după cuvântul noului legământ al său, atunci nu greșim atunci înțelegem bine adevărul în toate privințele și în tot timpul. Dacă cineva ne acuză că nu suntem în stare să judecăm, ci să lăsăm pe cei mai învățați să judece în locul nostru, să nu-i ascultăm. Cuvântul Domnului ne spune lămurit, judecați voi singuri. În problemă mântuirii, fiecare om trebuie să ia singur hotărârea și Dumnezeu prin Duhul Sfânt îl va călăuzi în tot adevărul. Un om al lui Dumnezeu spunea, Predarea fără gândire este fanatism în acțiune, dar gândirea fără predare este paralizia tuturor acțiunilor. Judecați voi singuri. Să mai puțin asupra acestui îndemn din partea Duhului Sfânt. A ști e un lucru, a gândi este alt lucru. Cineva spunea, pe vremuri, orice om de știință era în același timp un gânditor care își aducea contribuția la ansamblul vieții intelectuale a timpului său. În epoca noastră am ajuns să facem deosebire între știință și gândire. Alcineva a spus, cuget deci sunt. Dar dacă nu poți cugeta fără a fi, poți foarte bine să fii fără a cugeta. Iată marea rătăcire mai ales pe calea credinței. Omul nu vrea să judece singur, și aceasta îl poate costa viața sau, în cel mai fericit caz, libertatea. Deși au fost spuse până acum mai multe cugetări despre gândire de la diferiți înțelepți, iată încă câteva ca să înțelegem mai bine acest adevăr. Aristotel a spus, credeți-mă, există sclavi din fire. Iar Gracian a gândit original și mai presus ca vulgul este semnul unui spirit superior. Cicero, se cuvine să folosești propriata judecată. Silvio Pelico, lașitatea cea mai mare este de a fi sclavul judecăților celuilalt atunci când ești convins că acestea sunt false. Rațiunea spune că trebuie să jerfim totul virtuților. Liviu Rebreanu, a gândi înseamnă a suferi. Judecați voi singur dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Iată un argument puternic pe care apostolii, acești oameni ai credinței, îl aduc în fața căpetenilor religioase ale iudeilor. Ascultarea de Dumnezeu mai mult decât de oameni, oricine ar fi ei. Când este vorba să asculți de Dumnezeu, treci peste toți oamenii, peste toate învățăturile lor și peste toate planurile izvorâte din ei. Ascultarea de Dumnezeu este cea mai mare virtute și cel din lucruri lucru pe care ni cere El. Este numai un singur lucru drept să asculți de Dumnezeu și de cuvântul lui Scris. Ca să poți judeca bine trebuie să ai mintea sănătoasă și ca să ai mintea sănătoasă trebuie să-ți împlinești juruințele făcute lui Dumnezeu, să asculți cuvântul lui Scris. Nimeni nu poate să se încreade în Dumnezeu dacă nu ascultă de Dumnezeu de cuvântul lui Scris. Ascultarea este rădăcina încrederii. Un ateu zicea, Faptul că Dumnezeul creștin îmi să mă mulțumesc numai cu el, mă face să cred că este frică de concurență, înseamnă care sentimentul propriei slăbiciuni. Fricos și slab, Dumnezeul biblic n-are o ținută care să-mi inspire respect, ci mai degrabă milă pentru lipsa lui de demnitate și orgoliu. Mare îndrăzneală din partea acestui ateu, Clopotele și megafonele așezate în munții alpi, care cheamă la ele pe turiștii rătăciți, înseamnă că pretind să asculte numai de ele și că în felul acesta se tem de concurență? Oare Dumnezeu pentru el pretinde omului să asculte și să se supună lui? Dumnezeu este adevărul, cine nu se supune adevărului piere? Nu adevărul are nevoie de om, ci omul are nevoie de adevăr. Cu privire la credința prin care ascultăm de Dumnezeu și la judecata sănătoasă, filozoful Voltaire scria Mă minunez mereu cum dintr-un bob de grâu ies o mulțime de alte boabe. Dacă gândești, ajungi la adevăr, la adevărul că Dumnezeu este făcătorul la toate, căruia îi datorăm supunere și ascultare pentru binele și fericirea noastră. Ascultarea de Dumnezeu este dovedită prin neascultarea de tot ce este străin de El. Nu poți fi ascultător în același timp de două părți opuse, Dumnezeu și oameni, adevăr și minciună. Față de cineva, trebuie să fii ascultător, depinde de alegerea ta. Versetul 20 Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Așa cum nu poți să-ți oprești inima ca să mai bată și ochii să nu mai clipiască, fiind treaz, acestea făcând parte din legea vieții fizice, tot așa dacă ai primit noua viață din Dumnezeu prin nașterea din nou, nu poți să nu te rogi, să nu lauzi pe Dumnezeu și să nu mărturisești numele Domnului Isus Hristos care te-a mântuit prin jertfa sa. Acestea și altele ca ele fac parte din legea vieții celei noi, legea Duhului de viață. Credinciosul nu poate să nu mărturisească pe Domnul Isus, așa cum ploaia scuturată din nori nu poate să nu cadă pe pământ. E în firea lui acest lucru, e ca însăși respirația, nu poate să nu respire. Dacă cineva poate să nu mărturisească, înseamnă că nu-i viu pentru Hristos sau este leșinat. Cel viu trebuie să respire. Mărturisirea numelui lui Hristos este respirația credinciosului, este viața lui. Cum poate lumina să nu mărturisească existența ei? Numai când nu poți să taci față de cele ce ai văzut și auzit despre Domnul Isus ești cu adevărat martor credincios. A fi creștin înseamnă foc, focul lui Dumnezeu pe pământ. În foc nu poți fi nepăsător. Când este vorba să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Său scris, să nu ne lăsăm împiedicați de nicio altă putere din univers. Și într-adevăr, nimic nu ne mai poate împiedica dacă suntem gata să plătim cu prețul vieții noastre această ascultare. Nici o altă ființă pământească nu știe ce s-a petrecut în noi decât noi înșine. Dacă Dumnezeu a lucrat în noi și ne-a descoperit niște lucruri prin văzul și auzul nostru, să nu ne temem să mărturisim aceste lucruri, chiar dacă oamenii ne-ar pune pe rug. Așa au făcut Sfinții Apostoli, așa au făcut toți martirii, în felul acesta a ajuns Evanghelia până la noi. Ca să mărturisești pe Domnul Isus și adevărul Lui e o datorie, și nici o datorie nu poate fi măruntă. Un înțelept spunea, în firea adevărului nu este nici calcul, nici perfidie. Iar Nicolae Bălcescu spunea, suntem datori, a spune adevărul semenilor noștri. Da, datoria noastră de urmași ai Domnului Isus este să mărturisim adevărul cuvântului său, să-l mărturisim întreg și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Zice Marele Evanghelist Mudi. Aș prefera să sparg piatră pe marginea drumului decât să merg la lucrarea sfântă fără să am ungerea Duhului Sfânt. Iar un alt om al lui Dumnezeu a scris, Nimic nu este mai de temut decât să privești numai o parte a adevărului. Mulți s-au poticnit și au căzut cu totul din calea cea dreaptă pentru că n-au văzut decât o parte a adevărului sau au întrebuințat rău un adevăr. Apostolii Petru și Ioan arată în viața autorităților religioase că nu se pot supune hotărârii Sinedriului de a nu mărturisi numele Domnului Isus Hristos, întrucât ei sunt martorii învierii lui și au primit de la el împuternicirea acestei mărturisiri. În calitate de martori, ei nu pot să nu spună ce au văzut, nu pot tăcea adevărul, oricare ar fi urmarea în viața lor. Ei, cum deschideau gura, trebuiau să mărturisească. Tot ce spuneau, spuneau prin Duhul Sfânt, care îi stăpunea și călăuzea tot timpul. Erau plini de Duhul Sfânt și de mărturia Domnului Isus, de aceea nu puteau să nu vorbească. Chiar dacă marii preoți și tot soborul n-au primit mărturia apostolilor, ea trebuia dată. Pentru unii mărturia despre Domnul Isus Hristos este de la viață spre viață, iar pentru alții de la moarte spre moarte. Dacă mărturia nu folosește pentru mântuire, este totuși necesară pentru judecată. Oamenii, ca să poată fi trași la răspundere, trebuie să fie trași pe temeiul unei mărturii. Dreptatea Sfântă a lui Dumnezeu cere acest lucru. Așa cum s-a spus mai sus, toți suntem chemați să mărturisim Evanghelia după darul pe care l-am primit fiecare, dacă suntem creștini, oameni întoși la Dumnezeu, mădulare în trupul lui Hristos. Nu suntem însă chemați să facem bilanțul mărturiei noastre. Acest bilanț îl face Dumnezeu. Apostolii Petru și Ioan erau de o parte, iar căpeteniile religioase erau de cealaltă parte. Două grupe care aveau drept subiect al acestei discuții nu o lucrare, ci persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Numele lui este un nume care stârnește împotrivire. Adevărata credință în Domnul Iisus Hristos trebuie să fie o experiență personală cu el. Acesta e rostul ei cel mai scump. A fi mântuit înseamnă a ajunge în părtășie cu Domnul Isus Hristos și cu biserica sa vie, adică părtășie cu capul și cu trupul său, în primul rând cu capul care dă mântuirea. Ori de câte ori se strâng credincioșii Domnului Isus, trebuie să se strângă pentru el de dragul lui, să aibă fiecare o legătură personală cu el și atunci este cu putință și legătura dintre ei care se face prin el. Cei doi apostoli, Petru și Ioan, în fața judecătorilor mândri și aspri, nu se temeau de ei. În duhul lor erau liberi, deși cu trupul erau întemnițați. Și din starea aceasta de libertate lăuntrică vorbeau ei. Bine zicea cineva, mai mare nenorocire decât lanțul este doar obișnuința de a-l purta. În duhul nostru să nu rămânem în lanțuri și să le scuturăm repede, chiar dacă trebuie să plătim cu viața, căci numai în felul acesta ne putem împlini chemarea noastră pe pământ de mărturisitori ai Domnului Isus Hristos. Un scriitor francez privind cu un ochi nepărtinitor pe marele câmp al creștinismului, unde se vorbește multe despre numele Hristos, dar se trăiește foarte puțin Evanghelia sa, scria Hristos a ajuns doar un subiect literar la modă. Dacă diavolul nu a putut înlătura numele Hristos din vorbirea oamenilor, a stins focul adevăratei vieți în Hristos, rămânând numai numele gol. Totuși, Domnul Isus și-a păstrat martorii săi adevărați în tot timpul istoriei bisericii pe pământ. E adevărat că sunt puțini, dar sunt. Ei poartă focul mărturiei lui Hristos pe pământ. Adevărul devine lucrător și roditor prin noi, cei care îl știm teoretic. Da, adevărurile trebuie să devină lucrătoare, căci altfel nu mai pot purta numele acestea. Adevărurile leneșe devin minciuni active și scriitorul acestor rânduri, în adâncă umilință, spune despre sine. Nu am scris cântări, meditații sau altceva numai de dragul de a face literatură sau muzică creștină, ci am dorit cu tot focul inimii mele să înalți pe Domnul Isus Hristos și adevărul cuvântului său scris. Lupta pentru biruința adevărului unic în vederea mântuirii sufletelor și a proslăvirii numelui Mântuitorului meu Isus Hristos a fost sensul întregii mele vieți. Doamne, dă-mi sfânta slăbiciune ca să nu mă pot împotrivi adevărului Tău, ci să mă las biruit de el. Dă-mi sfânta neputință ca să nu mă împotrivesc voii tale, ci să te ascult mereu și să nu pot să tac când trebuie să te mărturisesc. Amin.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 Tem petat al preas nebii laudă laudă Dumnezeul lui slăbun și îl laudă odet ce Dumnezeu dar mai printre mai convos, fie ce